Assalamualaikum warahmatullahi ala Nabiul Islam hari Sholliin, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita menyambung kajian tafsir surah Taha, musyairi anklima. Ya Tuhan Allah subhanahu wa taala, agungilahhi min al-shaytanir alal alaihi istawa, lahuhu ma fi al wa ma fi al wa ma bi'nahum, wa ma taht Wa in tajhar bil fa innu ya'la musira wa a'xfa. Allahulaihila illahu, lahu al-asmaul husna. Syukur Allahul 'Amin. Iaitulah Allah SWT yang bersifat dengan sihat pemurah Yang mesebayang di atas arash Kepunyaannya lah semua yang ada di langit Semua yang ada di bumi Semua yang ada di antara keduanya Dan semua yang ada di bawah tanah Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu Maka sungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang tersembunyi Allah, Dia lah Allah Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia Dia mempunyai al-asma'ul-husna Nama-nama yang baik Untuk Allah SWT yang dikasihaskan Sekianlah terjemahan yang dapat kita lihat sebagai contohnya daripada pimpinan Rahman Dan juga Tafsir-tafsir yang diluluskan oleh Jakim Tuan-tuan, nanti yang dikasih bahasa kedian. Demikianlah yang boleh Ditaqribkan kepada kefahaman kita Maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT ya. Kerana Quran itu untuk manusia Untuk mereka faham Dalam bahasa yang mudah untuk Mereka kenal pasti Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan baca lah sebuah buku bertajuk Ta'wil hadis Walaupun ia difokuskan kepada hadis tetapi bicaraannya untuk menunjukkan dalam pendekatan Quran baik dalam hadis baik ada simpulan bahasa. Buku takwil hadis ini tulisan Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah membantu untuk kita memahami hadis-hadis yang bersifat mutasyabihat. Begitu juga dalam ayat, ayat Allah SWT wa mutasyabihat adalah perkara-perkara yang susah untuk ditafsirkan dan kalau ditafsirkan akan bawa kepada banyak spekulasi penting tuan-tuan untuk kita kaji hadis apa Nabi Muhammad sallallahu sebagai contohnya wa doa Allahumma ahyini miskinan wa amitini miskinan wahzurni fi zummatil masakin ada hadis yang menyebutkan hari minta hidup sebagai miskin duduk bersama orang miskin dibangkitkan bersama dengan orang miskin miskinnya macam mana tuan-tuan miskinnya melarat tidak miskinnya ni dalam hadis-hadis yang lain kita boleh lihat dalam buku tafsir hadis tulisan Ustaz Omar Muhammad Nur hafizahullah dan Ustaz Umar Nur ini juga menulis dalam kolom solusi menulis kolom akhir zaman dan kolam mahmudah kedua-dua bahan ini penting untuk kita fahami bagi menyeimbangkan kefahaman yang bersifat luaran dengan hakikat yang sebenar dikendaki oleh syariat jadi Al-Rahman ini pernah kita bincangkan satu masa dahulu dalam petafsirah Al-Fatiha boleh kita abaikan pentas-pentasiran yang lebih lanjut kerana kita telah bintangkan perkaraan lanjut pada kuliah dahulu tuan ini yang memiliki Allah selian. Quran diturunkan oleh Al-Rahman yang maha pengasih, pencipta langit dan bumi yang tentu saja dalam semua bimbingan yang bawa kepada Rahmat seluruh alam Al-Rahman wa'alal-ashistawa jadi kerana itu dapatlah kita lihat kesan Allah SWT menjelaskan bahawa Quran diturunkan oleh Allah yang sifat Al-Rahman yang hendak kebaikan kepada hamba-hambunya jadi, Allah SWT yang menegaskan pemilikan secara mutlak langit dan bumi Sekarang disifatkan pula dengan sifat pengasih, penyayang, rahman Yang menyentuh semua manusia Jadi, kandungan makna ayat ini menjadi bahasan panjang para ulama Dan banyak ulama yang enggan mentafsirkannya Dengan ungkapan mereka, sebagai contohnya Alam bimuradih. Allah yang maha mengetahui tentang maknanya ini merupakan ungkapan kebanyakan para ulama' salaf. Istawa, tuan-tuan, ini mulai kat pasalian. Kalau kita perhatikan dalam kebanyakan kitab tafsir merujukkan bahawa, Istawa, Al-istiwa' ma'lum. Wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, wa-su'alu anhu bid'ah. Istiwa' ni, dari sudut bahasa, tahulah, duduk. Tapi bentuknya untuk Allah swt tidak sesuai untuk kita gambarkan kerana Allah swt bersifat dari segi maklumat. Allah swt tidak sama dengan apa jua pun yang terletak dalam fikiran kamu. Tajasim menyamakan Allah dengan bentuk jasad Jisim adalah haram tuan. Membawa kepada syirik. Para ulama yang terdahulu tidak mentasbihkan, tidak mentaktilkan, tidak mentaksilkan, mentaksilkan, tidak pula mentajasimkan seperti disebut dalam kitab Jauharut Tauhid tidak boleh haram kita menyamakan Allah dengan apa dua bentuk sekalipun jadi pendekatan yang diambil di sini untuk kita mudah faham kerana bahasa Al-Quran ini bersifat mudah kalau kita perhatikan dalam buku ta'wil hadis oleh Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah kiasan, simpulan, bahasa ada dalam Al-Quran macam kita orang Melayu lah kita sebut perkataan dilarang masuk melalui kaki tangan macam nak masuk kaki dengan tangan je boleh masuk Kaki tangan maksudnya pegawai atau pekerja Staff Jadi begitu juga Quran Quran ada membawa maksud maksud seperti itu Kita kena faham dalam bentuk seperti itu Jangan kita cuba nak samakan Allah SWT dengan makhluk Tapi baiklah kita ambil pendekatan para ulama salaf Yang tidak membawa kepada tajisim Tajisim maknanya menjadikan Allah ni bersifat jisim macam manusia Ini syirik Allah SWT tidak sama macam makhluk Tashbih menyamakan pun tidak Ta'til, mengatakan tidak pun tidak Tamsil, menyamakan Tidak boleh, ini merupakan mazhab salah Tuan-tuan Kalau kita perhatikan semua Tentang kita tafsir kepada Allah SWT, mereka mengatakan Allah sahaja yang faham Maksudnya Zalikarrab al-mawsub istifatil kamar jamal warahman Lazi istawa al-arshi istiwaan yaliqu bi lalihi min gairi tajisim Wala ta'til, wala ta'til Allah Taala ini bersifatnya siwa Rahman Duduk di atas arahnya Sesuai dengan Kehebatannya Tanpa menyamakan dengan makhluk Menyerupakannya Atau Mengatakan tidak ada langsung Maka ini merupakan pendekatan yang salah Pendekatan yang benarlah pendekatan para ulama' salaf. Dengar baik-baik tuan-tuan Jangan menyembuhkan fitnah Ini merupakan kata-kata para ulama' salaf. Nanti ada di kalangan tuan-tuan yang suka menyembuhkan fitnah Mengatakan saya mengatakan selain daripada ini ini perlu ditekankan Tentuan ini dirahmati dan dikasih Allah sekalian Arash Dia sudut bahasa Menujuk kepada tempat duduk Kadang-kadang dipahami dalam erti kekuasaan Kalau kita lihat Antasya Salam al mengatakan Istawa bimakna ista'ula Wa malaka Mananya memiliki kekuasaan Allah Subhanahu Wa SWT Tentuan ini mulakan Allah sekalian Nanti nak cerita lebih lanjut Perkara penguntas syafiat ini bahaya tapi Allah SWT yang berkuasa menjaga segala-galanya buktinya kita boleh lihat dalam surah Fatir innallaha yumsikussamawati wal arda an tazula wa la inzala ta in amsakahuma min ahadin semuanya Allah lah yang menahan langit dan bumi jangan lenyap dan sungguh jika keduanya lenyap maka tidak ada siapa pun dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala Kalau nak mudahkan faham tuan-tuan ini boleh kata para ulama contohnya Al-Suhani satu yang sangat lumrah sejak dahulu bahawa para penguasa, para hakim Siapa sahaja menjadi tempat rujukan orang ramai Mereka memiliki tempat duduk yang berbeza daripada orang lain Dan Ini nak ceritakan simpulan bahasanya lah. Tentulah yang paling terhormat Di kalangan manusia Duduk di tempat namanya singgah sana Tentuan dimulai kat Jadi biasanya kata-kata Arash ni Dalam permakanan sehari-harian Oleh orang Arab baik Orang bangsa lain, baik Dikaitkan dengan yang berkuasa raja Sehinggalah Kekuasaan Raja pun dinamakan dengan nama Arash dalam maksud yang, yang lebih luas. Jadi pemilik Arash ni pemilik singastanya yang memegang kendali pemerintahan dan kekuasaan dan semua merujuk kepadanya. Ini kalau kita terasikan, koordinasikan dalam satu bentuk kefahaman mudah, simpulan bahasa yang dikendaki bahawa Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu dan keadaan ini maksudkan Allah di sini sesuai dengan kekuasaannya tidak boleh disamakan langsung, dibayangkan langsung, ditajusim langsung. Seperti ada dalam benak fikiran Sesetengah orang-orang jahil Tuan-tuan nabi -tuan rahmati Dan dikasih Allah sekalian Terhadap Tuan-tuan lihat dalam bab Tauhid Seperti yang dihuraikan oleh Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Dalam Majalah surusi Menceritakan pendekatan Berkaitan murah salaf dan juga khalaf Yang penting semua mereka Tidak mahu menyamakan Allah SWT Dengan makhluk apa sahaja yang digambar dalam fikiran kamu Kata pengarah kitab tauhid Allah SWT berbeza daripada ini Dalam hati berkaitan dengan aqidah Tentuan yang merafati dan dikasih wassalam Allah SWT ini berkuasa Dan kekuasaan Allah SWT mengatasi kekuasaan manusia Manusia yang duduk di atas kerusi Mendakwa dirinya berkuasa terhadap yang lain Pemimpin, raja dan sebagainya Dia tak mengetahui dan tidak dapat mengatur secara terperinci apa yang berlaku di bawah naungannya itu Tetapi Allah SWT dengan ilmunya yang kita telah bentangkan sebelum ini Kata Imam Ghazali, pengetahuan ilmu Allah Lain daripada ilmu manusia Jadi inilah yang dikehendaki dalam maksud kekuasaan Allah yang mutlak Asyarah Asyarah ni kalau kita perhatikan dalam kamus-kamus Arab Antara yang kamus Al-Farid Kamus Al-Aziz Antara kamus yang baik, tuan-tuan Asyara, maksudnya tanah Tanah yang basah Ada juga yang memahami, jangan berarti Tanah secara mutlak Betapa pun yang dimaksudkan Allah SWT ni, Allah mutawih segala yang ada di bawah tanah Maksudnya, apa yang terdapat dalam bumi Jadi, ke-6 ni menegaskan Semua yang ada di bawah tanah Yang kita tak nampak Semua yang ada antara langit dan bumi Apa yang ada pelangit bumi Menggambarkan Mencakupnya keluasan ilmu Allah SWT Dalam ayat yang keempat yang lalu Menjelaskan tujuan Al-Quran diturunkan Nampak tak tuan-tuan? Kaitan yang menarik di antara Ayat-ayat Allah SWT di sini Kemudian datang ayat yang ketujuh Wa in tajihar bin qawli fa innahu ya'lamu sirrah wa akhfa Allahu la ilaha ilaha walahul asma'ul husna jika engkau mengeraskan ucapan Allah kesungguhnya dia mengetahui secara apa yang dirahsiakan dan apa yang tersembunyi Allah tiada Tuhan melingkan dia baginya al-asma'ul husna kalau ayat suri ini menegaskan kuasa dan pemilikan walaupun Allah telah mengatur alam raya ini mengikut kehendaknya tanpa campur tangan sesiapa selanjutnya kerana pemilikan yang mutlak ini boleh jadi, jika tak disertai dengan keluasan ilmu pengetahuan... ...maka ayat ketujuh menjelaskan... ...bahawa Allah SWT memiliki penguasaan ilmu pengetahuan terhadap segala sesuatu. Jika engkau, Ayy Muhammad atau siapa sahaja mengeraskan ucapanmu... ...menjelaskannya, Allah mengetahui. Kalau kamu sembunyikan juga dalam hatimu, Allah mengetahui juga. Dan apa sahaja yang tersembunyi, yang kamu rahsiakan... ...yang kau tidak ketahui, yang orang lain sembunyikan... Allah SWT tetap mengetahuinya ni telah kita bincang Rasulullah SAW yang lalu pengetahuan Allah SWT yang bersifat meluasi segala-galanya muhid muhid maknanya menguasai segala-galanya jangan duga ada yang serupa dengan Allah SWT atau sama sifatnya dengan sifat-sifat Allah dia lah Allah jadi Tuhan penguasa alam raya yang berhak disembah melainkan dia baginya pemilikan memiliki nama-nama yang mulia nama-nama yang terbaik Tentuan ayat ke-8 ni boleh juga difahami sebagai satu hasil, nantijah huraian ayat-ayat sebelum Sehingga ayat ni bagaikan mengatakan bahawa siapa yang dihuraikan sifatnya oleh ayat-ayat terdahulu Alak-Allah, Allah, tiada Tuhan merenungkan dia Iaitu tiada selainnya yang bahagia sembah Betapa tidak semikian Padahal dialah pemilik, memiliki segala yang di langit, segala yang di bumi Semua yang terdapat antara keduanya, semua yang terdapat di bawah tanah Ibadah yang kita kerjakan merupakan satu Lambang penundukan Ketundukan terhadap Allah SWT yang memiliki secara segala bentuk Perkara Jika Allah memiliki Sejahat segala sesuatu tuan-tuan Maka tentulah kita memerlukan kepada Apa yang ada di sisi Allah SWT Maka dengan sebab itulah Dialah yang berhak disembah Dengan sebenar-benarnya Nampak tak tuan-tuan Kehebatan ayat ini Allah mengikir segala-galanya, mengertawi segala, segala maka kepada dialah tempat kita menyerahkan diri. Allah s.a.w. di sini, Allahulah ilaha ilahu lahul asma'ul husna. Kaya Tuhan yang dia bahagia sembah, dikaitkan dengan kalimat selepas itu, lahul asma'ul husna. Baginya, nama-nama yang mulia. Seakan-akan, ayat ini mengatakan bahawa Allah, Kaya Tuhan yang berhak di sembah dia, kerana dia sendiri yang miliki ala asma'ul husna, Ibadah yang dilakukan seorang lahir dari satu di antara tiga motif. Karena mengharapkan anugerah kebaikan yang dimiliki oleh Allah atau karena bimbang bahaya dan ancamannya ataupun karena memang dia wajar dita'atin ini semua dengan sebenarnya. Jadi Allah yang memiliki segala kebaikan, jadi satu pun yang memiliki apapun kecuali dengan anugerahnya, pemberiannya, Dia Dialah pemberi kehidupan, mahnuar kepada memberi berbagai bentuknya imat maha penyayang, lagi maha penampun dan dia juga dalam masa yang sama merupakan Allah SWT yang bersifat keras yang tunduk dan patuh kepadanya segala satu suka ataupun tidak, dengan demikian dia sendiri yang wajar, yang wajib disembah ditakuti ancaman dan hukumannya dia memiliki asmaul husna ni penyandang segala macam sifat sempurna memiliki sifat jamal Keindahan yang menjadikan hati Makhluk selalu cendol kepadanya Dia juga memiliki sifat jala Yang menjadikan mata hati tunduk kepada keagungan keindahannya Tiada yang berkuasa menggambarkan Kehebatan Allah ni tuan-tuan Madai untuk kita belajar al husna Yang datangnya ni berkataan Al-Isim Datang berkata Al-Asmaq Sebenarnya isim datang, datang berkataan Sumu Ataupun As-Simah as, as maknanya yang tinggi Simah maknanya satu tanda yang berbeza daripada yang lain Kemudian ada sifat dengan Al-Husna Sifat Allah SWT yang maha mahaibad InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini sedikit lagi Dan kita akan datang Allahuakbar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam alamin Wa barakaallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh